Це лише стороннім здається, що нічого особливого не станеться, лише, звичайна бюрократія та незрозуміла цивільним міліцейська корпоративна етика. Насправді, з'ясування стосунків і визначення, хто що повинен робити і хто куди рапортувати, реально заважатиме проведенню оперативно-розшукової роботи та слідчих дій. Уникнути цього можна. Для цього треба просто викликати швидку міліцію і втекти з місця пригоди. А людина, котра хоч трохи розбирається в міліцейській кухні та специфіці її роботи, так би й зробила. Професійний журналіст, який до того ж має в цій історії особистий інтерес ні. Тому лишається вирішити, як і рибку з'їсти, і на кілок сісти. Ну, тобто, як отримати постійний доступ до інформації і при цьому не опинитися головним підозрюваним? Склавши 2 і 2, я все-таки подзвонив спочатку Володі Хмарі, старшому оперу з наркотиків із міської управи, а тоді з чистим серцем набрав 0,2 і 0,3. Ну, все сталося так, як я і передбачав. Лікарі і менти примчали голова до голови. Поки лікарі возилися біля мертвого тіла, місцеві оперативники, не приховуючи гарячого бажання тут же закувати мене в кайданки, прискіпливо допитували мене на просторі кухні покійного. Я навмисне тягнув час. І мої зусилля не виявилися марними. Через 20 хвилин після того, як ми не почали колоти напричетність до всього, що сталося в квартирі, влетів Володя Хмара, невисокий брюнет, до якого причепилося поганяло грузин. Майор міліції Хмара не просто нагадував особу кавказької національності, а навіть був нею наполовину по мамі. Якось ми з ним випили, і Вовчик почав довгу й очевидь улюблену свою тему про те, що його мама Тамара Гоберідзе походить корінням із шляхетного грузинського князівського роду. Значить, сам корінний киянин Вова Хмара – прямий нащадок грузинських князів. Тому друге його поганяло було князь. Правда, так майора називали не часто. Він не любив, бо прізвисько «князь», мовляв, дуже поширене в кримінальному світі. Серед професійних вуркаганів, авторитетів, старих злодіїв у законі, під незавдоволене буркотіння місцевих оперів, грузин буквально за руку вивів мене з кухні, дав команду одному із своїх колег сісти зі мною у великій кімнаті, записати з моїх слів свідчення, а тоді відпустити. «Я подзвоню?» – запитав у хмари той кивнув. І, здавалося, забув про моє існування. Ну, це мене цілком улаштовувало. Наша газета вийде тепер у понеділок. На підготовку матеріалу для першої шпальти в мене є цілком реальна доба. А з хмарою ми в стосунках, які дозволяють детективу та батькові двох дітей приїхати пізно ввечері до віднедавна холостого журналюги і засісти з ним за пляшкою до глибокої ночі, вимкнувши мобільний телефон. Коли я переможно виходив, місцеві сищики провели мене таким пекучим поглядом, що здавалося пропалять дірку в спині. Озвався хмара близько дев'ятої вечора. До того часу я набирав його кілька разів, та він просто скидав дзвінок. Це ж треба. Друга половина дня п'ятниці, і раптом такий геморой, як труп відомого продюсера. Новини ясна річ відреагували першими, вже ввечері давши повідомлення. Проте більше, ніж знав я, ніхто сказати не спромігся. І новина виглядала таким чином. Сьогодні о сьомій ранку – Відома молода співачка Анжела Сонцева потрапила в автокатастрофу. З пошкодженим обличчям вона опинилася в лікарні. Її життю та здоров'ю нічого серйозного не загрожує. По обіді цього ж дня в своїй квартирі знайдений мертвим її продюсер Микола Бубров. За попередньою версією, смерть настала в результаті нещасного випадку. Подробиці поки що не розголошують. Ось така нещасна доля в музичного проєкту. Саме за подробицями, яких ніхто не хоче розголошувати, я й почав надзвонювати хмарі. Коли той нарешті озвався, довго не говорив. «Ти вдома? За півгодини буду». Ну, приїхав, правда, за півтори, втомлений і з дешевим коньяком. «Де ти взявся на нашу голову?» – беззлобно буркнув майор – по-хазяйськи дістаючи і розставляючи на кухонному столі черки, поки я різав лимон, ковбасу і розкладав на тарілці шматочки недоїженого з позавчора голландського сиру. А я при чому? Ага, ні при чому, вмостившись зручніше, хмара наповнив черки, свою перехилив, не чекаючи мене, зажував лимонною долькою, скривився. Ну, можна сказати, всім пощастило. Ну, ти поясниш хоч щось? Я надпив свою чарку лише до половини. А для чого я, по-твоєму, приперся? Випити я і вдома можу. Ні, не можеш. У тебе атмосфера не та. Нормальна атмосфера. Грузин знову налив собі, тільки цього разу пити не клапився. А, значить так, варало. Я читав, що ти там наплів. Тепер давай ще раз своїми словами і по порядку якого хера ти поперся до цього боброва? Аварія сонцевої. Хотів, аби її продюсер пояснив, що там могло статися і куди вона гнала. Алкоголю в крові не виявили. Значить, щось могло статися. Ну, депресія, наприклад. про такі речі можна розпитати по телефону. Ну, я не в курсі всіх нюансів вашої роботи. Тільки займатися такими дрібницями... Повинен не ти і не сам. Статус не той вараво. Але усе ж похвалю тебе. Значить, у твого візиту мусили бути особисті мотиви. Ти нічого особистого. Я цього Боброва знати не знаю. Про шоу-бізнес, яким він і його підопічно займалися, так само знаю мало. Ну, в основному, що там багато підерів і що всіх-усіх трахають. Особливо продюсери. Примітивні уявлення, але звиняйте, які вже є. Ну, просто я з тією Анжелою ніби знайомий. Давно? Ну, навіть не знайомий. Ну, фільм цей який за моєю книжкою зняли, де головний герой з тебе списаний. Ну, коротше, в цьому кіно є пісня цієї співачки. Ну, я й вирішив зайнятися історією сам особисто. А той Бобров каже. «По телефону розмови не буде, приїздіть до мене!» І час назвав. «А коли я приїхав?» Жестом зупинивши мене, грузин знову влив у себе вміст чарки, зажував сирком, витар губи тильним боком долоні, закурив, підсунувши до себе попільничку у формі черепа. Завжди. І з самим Бобровим не все так просто – Розумієш, труп не кримінальний, і це добре. Ну, вже за тиждень максимум справу закриють, хоча навіть справи як такої не буде. Передозування... Передозняк класичний. На ніздрях мікроскопічні залишки кокаїну. В шухляді знайдено 20 грамів білого порошку, ідентифікованого як кокс. Причому дуже якісний, значить, дорогий. До того ж у нього на згині ліктя свіжий слід від уколу. Одноразові шприці і срібна ложка із залишками героїну валялися під ліжком. Ну, по повній програмі гробив себе мужик. Кокаїн, героїн, ще колеса в кімнаті ховав. Чотири пляшки віскі в барі, одна майже порожня. Нічого собі. Це ж слона звалити можна. Можна. Наливай. До забобонів, що не можна міняти руку, грузин ставився скептично. Я допив свою чарку, налив по новій. Хмара взяв свою в руку, для чогось глянув через неї на світло лампочки, помусолив пальцями. «Ну цей бобров нам давно відомий. Якось прихопили ми дрібного дилера, і він розколовся, хто я серед його клієнтів». За споживання в нас не саджають. При бажанні можна оформити зберігання. Боброва викликали, провели з ним певну роботу. Ну що поробиш? Не торгує, мужик. Зберігає з метою споживати. Короче, був він у полі нашого зору. Тільки грузин націлив у стелю указівного пальця на вільній лівій руці. Два роки тому... Останнім часом у нас про нього навіть забули. А що так? Зав'язав чоловік. Він і до того два рази лікувався. Тільки на цей раз серйозно. За кордоном у клініці лежав. Престижній та дорогий. Повернувся як огірочок, чистісінький. Усхудну, правда. сивина з'явилася, а йому лише 36 тоді було. Але я зізнавався, будь-який зрив тепер може його вбити. Якщо вчасно не рятувати, за тиждень-два ласти склеїти можна.